Sunt lui Cuvioz Daniel Sihastrul, preferitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, oficială Santa Liturghie, noul paraclis al reședinței patriarhale. Urmează ca în Catedrala Patriarhală să fie oficiat un deum. Radio Trinitas va transmite în direct această slujbă de mulțumire după știrile de la 12 fix prezentate de Ana Maria Movilă. Eu sunt Elena Ursache, în emisie se află Ana Maria Pavel și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Trinitas. What is it, Radio Trinitas. Bună ziua și bun găsit la știri! Biserica Ortodoxă Română al sărbătorește astăzi pe Sfântul Cuvios Daniel Sihastru. În această dimineață, prea fericitul părinte patriar Daniel a oficiat Sfânta Liturghie a noul paraclist al reședinței patriarhale, cel care ca ocrotitor pe Sfântul Cuvios. În cuvântul de învățătură, prea fericit, a s-a evocat virtuțile de care s-a îmbrădnicit Sfântul Daniel Sihastru. Pentru noi, românii, Sfântul Cuvios Daniel Sihastru este un model de nevoință duhovnicească și de putere spirituală sau duhovnicească obținută din rugăciune, din post și din multe nevoințe. Sfântul Daniel Sihastru a trăit în secolul al XV-lea și a fost canonizat în 1992, în 21, în aceeași zi cu fiul său duhovnicesc, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Sfântul Daniel Sihastru, deci, rămâne în conștiința poporului ca un mare rugător, ca un sfătuitor, ca un luptător prin rugăciune. Au vindecat o mulțime de oameni, dar căutat tot timpul să ascundă darul facerii de minuni pe care îl avea. Și, deci, Moldova a fost păzită apărată nu doar de vitejia Sfântului Voievod Ștefan cel Mare ci și prin rugăciunile cele multe și puternice ale Sfântului Daniel Sihastru, duhovnicului El a fost marturul pocăinței Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și el a fost și marturul biruinței lui Avem în Sfântul Daniel Sihastru pe monahul înțelept care ajută poporul Ajute conducerea țării prin sfatul bun dat la timpul potrivit. Prea fericitul Părinte Patriarh Daniel, de ziua a Patriarhului României în Catedrala Patriarhală, va fi săvârșită slujba de Tedeum. Va urma apoi un scurt moment festiv în Sala Europa Cristiana din palatul Patriarhiei la care vor participa ierarhi, membrii permanențelor Consiliului Național Bisericesc și Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părinți protopopi, profesori de teologie, preoți și credincioși. Cu acest prilej, Părintele Patriarh le va oferi tuturor celor prezenți la sărbătoarea nașterii domnului 2012. Continuăm, știrile elevii și preșcolarii vor intra de vineri în vacanța de iarnă. Semestru al doilea din acest an școlar va începe în data de 14 ianuarie 2013, care este programul pe tot anul stabilit de Ministerul Educației, ne spune Angelica Biruță. Elevii din învățământul preuniversitar și preșcolarii vor intra în vacanța de iarnă de vineri, după terminarea cursurilor până luni 14 ianuarie 2013. Atunci în începe și semestrul al doilea. Iar vacanța de primăvară va fi între 5 și 14 aprilie. Potrivit ordinului de ministru, anul școlar în curs se va încheia pe data de 21 iunie. Vacanța de vară va începe pe 22 iunie 2013 și se va încheia pe 15 septembrie. În data de 16 septembrie va începe anul școlar 2013-2014. Săptămâna 1-5 aprilie 2013 va fi dedicată activităților educative extra-curriculare. Și extrașcolare în cadrul programului numit Să știi mai multe Să fii mai bun. În această săptămână programul se va desfășura în conformitate cu un orar special. În perioada 27 aprilie 2013 Ministerul Educației organizează etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare. Tezele din semestrul al doilea se vor susține de regulă până la data de 25 mai 2013. De asemenea, în zilele libere, prevoștate de lege nu se vor organiza cursuri. În ceea ce îi privește pe studenții universităților de stat și particulare, liberele vor fi stabilite de conducerile senatelor instituțiilor de învățământ superior. Angelica viruță, Patru drumuri județene din Vaslui sunt în continuare blocate din cauza ninsorilor abundente din ultimele zile, iar șase localități sunt nealimentate cu energie electrică. Vorbim de drumul județean 284 Arsura germanești drumul județean 247 Code Ești-Dănești, drumul județean 245 A Lipovăț Bogdana și drumul județean 248 B Căștiaș pe drumurile naționale și cele de deschise redeschise traficul rutier se desfășoară îngreunat. Un număr de 15 drumuri comunale și un drum județean din Suceava mai sunt înzăpezite după ce traficul pe 57 de drumuri comunale a fost deblocat. Potrivit prefecturii Suceava în județ este înzăpezit drumul județean 208F Florești, Manolia și 15 drumuri comunale din 10 localități. Comitetele locale pentru situații de urgență acționează pentru dezăpezirea acestora. Continuăm cu datele meteo de la ANM. Cerul este mai mult noros, ninge la pe arile Moldova și la munte, iar în Muntenia și în Oltenia izolat, burnițează și se depune polei. În timpul zilei, temperaturile maxime vor fi cuprinsă de la minus 7 grade în nordul Moldovei până la 8 grade pe litoral. Acestea au fost informațiile orei 12. Rămânesc cu Radio Trinitas. La suflet, la suflet... Stimați ascultători, așa după cum s-a anunțat și în știrile Radio Trinitas astăzi, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Daniel Sihastrul, Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficia Sfânta Liturghie în noul paraclis al reședinței patriarhale, care are o crotitor pe Sfântul Cuvios Daniel Sihastrul. Acum, de la orele 12 în Catedrala patriarhală va fi oficiată slujba de TDU. Recuvântească prea pe Părinte! Slavă Sfintei și cele de ofință și de viață păcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna cum și pururea și în vecii veci lor. Domnului ește, Doamne, îmi Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și și veci, vecii vecii, Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, simțească se nume dă, Vie în ata, ta, Facă-se băia ta, Precum în cer, așa și de domnul. Părerea noastră, Să ne soate zile, Dă-n nouă astăzi, Să ne iarătă noastră, Precum și noi le dăm în veșința și cine începe ce îi sprită și cine profești, ce ce de ce în A Ta este în și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și furura, și în vecii vecilor. Muzica Om ne piluiește Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Dumnezeu Ica de Dumnezeu, intră și se raga între Domnului să ne rugăm, oameni Pentru prea fericitul, fără nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Micropolitul Armonteniei și Dobragei, Tronului ce s-ar ei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru un albrea simțiți părinții, arhiepiscop și mitropolis, pentru un albrea simțiți părinții, arhiepiscop, pentru prea simțiți părinții, episcop și episcopii care membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pentru cinstita preoțime și Hristos pentru Hristos diaconime Pentru tot creierul și poporul. satelor și pentru așa cei viitoare de Hristos Romilor săi, pe care o aducem cu inima smerită, pentru binefacerile primite de la ci și să-i fie bine primită, ca noi acea bine minositoare. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romenei, în al preasențiți părinți, arhiepiscopi și mitropoliți, preasențiți părinți, episcopi și episcopicari, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romenei. Și pe noi toți te trecă, MULȚUMIT Oh, Nu vostru, prea fericite, părinte, patriar. Cânta voi Domnului binefăcătorului meu și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Bucurase va inima mea de mântuirea ta. către vrei a Sfântului Apostol Pavel. Citire, salva, mă Fraților, ascultați pe conducătorii voștri și vă supuneți lor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 rugați-vă pentru noi căci suntem încredințați, că avem un cuget bun, dorim ca într-o toate cu schiste să trăim. Și vă mai rog iar așa să faceți ca să un apoiat. Cât mai curând, iar Dumnezeul păcii, cel ce prin sângele unui testament a scular din morți pe păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Isus Hristos. Să vă în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ceria ce este bineplăcut Lui, prin Isus Hristos. Slava în vechilor amîn sfințite cititorule ce sfințite cititorule cetăției sfințite vostru cetăției negrăită, către atâta milă căzând și cu frică și cu cutremuri, ca niște roi netevnici, cu umilință aducem acum mulțumire milostivii tale, pentru binefacerile de ce ai dăruit Bisericii tale și prea fericițiului Fărintelui nostru Daniel. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și ca pe Domnul și Stăpânul și Făcătorul nostru de bine, te slăbim, te lăudăm, îți și te mărim. Și înaintea ta căzând, iarăși mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și a ta milostivire, ca precum mai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și a învrednicit cu mila ale le vedea împlinite, Așa și de acum înainte, învrednicește a scurir în dreapta credință, în dragostea acea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți cei din tăi. Își băvește, Doamne Dumnezeul nostru, țara aceasta în care se prea prea numele tău, orașul acesta pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe toți cei ce s-au adunat spre slava și mulțumirea troniei tale, celei sfinte, și apără de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și învrednicește totdeauna mulțumirea aduce. Cele prea bune a și a cântație și celui fără de început al tău, Părinte, și bunului ești de viață, făcătorului Duc, Dumnezeului Celui închinat și slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului de bine, în vecii vecii lor. Slavă ție! Slavă Domnului și Fiului și Stăltuitorului! Și acum și culorea și bărecii, bărecii, dragii! Doamne mirește, doamne mirește, doamne mirește! Prea sițite să vă le bine ghivindă! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate, și sale, ale Sfinților, împărați Constantin și mama sa Elena, cei cinstiti întocmai cu apostolii, ale Sfântului Cuvios, Dimitrie cel nou, protitorul Bucureștilor, ale Sfântului Cuvios, Daniel Sihaspul, la cării pomenire o săvârșim astăzi, a drepturilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască pe noi. Ca un bun și de oameni iubitori. Prea Și patria cu noi biserici ortodox se romare, de cam pe și pune spărire, pentru ata promovăturea Pentru înplăi adevărul min, ci într-o germărea, to urmei ce ne cuvinte Dă-le de ne-n și de și cu năspărire în dreapta propovăduirea cuvântului anevărului Și de Hristos oastele, Doamne, zile bune și delungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și fructate, bună sporire, iar asupra mașilor biruință și păzește și într-o mulți ani. Mulți Și tuturor bine și la creștin, ce sunt de față la aceasta sunt S, Dar ei doamne lungat, pace, sărătate, mântuire, și ei de pace să repătrime întuire și într-o străte bună scărire și faze. Părinților, Părinților noștri, Domnul Iisus, că Dumnezeul nostru, miluiește-ne și mântuiește prea noi. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prefericite Părinte Patriarh, al preasfinția voastră și preasfințirile voastre. Ne aflăm astăzi după Sfânta și dumnezeiască liturgie ce ați prezidat-o în capela Sfântul Daniel Sigastru din reședința Sfintei Patriarhii, ierarhi, aici în catedrală, ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, slujitori ai administrației patriarchale, a celor două permanențe, a Sfintei Patriarhii și Arhiepiscopiei Bucureștilor, cadre didactice din învățământul universitar și seminarial, preoți, monac și monahii, credincioși și credincioase, biserica reunită în rugăciune la Sfânta Patriarhie cu aproximativ o săptămână înainte de vestea cea bună a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a fost de altfel, după tradiție și după datină, vestită sub cupola Palatului Patriarcal aseară, prin colindul sfânt și bun, care a răsunat din inimile și din sufletele copiilor, și ale tuturor reprezentanților credincioșilor în țară și din țară pretutinde în lumea noastră. Ar Dumnezeu ca fericirea voastră, în preajma sărbătorii nașterii Domnului nostru Isus Hristos, să sărbătoriți numele primite în biserică, după numele primit la botez, Biserica v-a dăruit două nume apropiate. V-a dăruit numele Sfântului Proroc Daniel, care este un nume profetic, înaintea nașterii Mântuitorului Isus Hristos, din care reținem fidelitatea prin credință față de popor în toate împrejurările în care s-ar afla poporul, și Sfântul Proroc Daniel arată că acolo unde este legătura cu Dumnezeu, cu identitatea poporului din care faci parte, acolo este și viitorul poporului. Sfântul Proroc Daniel a strălucit mai mult în Babilon, în afara țării sfinte, pentru că era un om sfânt, pentru că era un om învățat, și pentru că era un om bun, atunci când poporul s-a întors în țara sfântă, o parte din el, profetul nu s-a întors și a stat o perioadă de timp pentru a asigura liniștea ultimului dintre conaționalii săi. De asemenea, el a vestit venirea lui Mesia prin sfințirea timpului și el este așadar cel care face trecerea din vechiul spre noul testament prin iubirea sfântă față de poporul său. Sfântul cuvios Daniel. Daniel este un sfânt autohton. El a purtat succesiv numele de Dimitrie, numele ocrotitorului acestei catedrale. A purtat apoi monachism numele, profet, numele profetului David, de neamul căruia s-a născut Mântuitorul. Și apoi, ca schimmonah, în timpul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, în perioada Isikasmului, în Moldova, și în biserica noastră, a primit numele de Daniel. Prea voastră, Ați primit numele de Daniel în Moldova, deși nu sunteți născut trupește în Moldova, ca părinte duhovnicesc v-ați născut în Moldova, care cunoștință pentru a fi primit acest nume cu semnificație deodată profetică, dar și sigastă duhovnicească, pentru că v-ați aflat sub mantia oprotitoare a Părintelui, care a răspândit cel mai mult mireasma sigăstrească și duhovnicească în biserica noastră, Părintele Cleopa, ați arătat în zona voievodală recunoștință față de contribuția voievodului strălucit al ortodoxiei românești și universale, Ștefan cel Mare, și a duhovnicului său, ați arătat că se întrepătrund deodată vocația de apărare a patriei și a credinței prin voievodul strateg și prin strategia spirituală a duhovnicului. Și de aceea ați propus Sfântului Sinod ca voievodul Moldovei să fie așezat după cuvință în calendar, dar nu fără duhovnicul său. Prin aceasta ați reamintit că în simfonia iubirii de patrie nu-i suficient să fii doar conducător pentru treburile omenești, sociale și vremelnice, ci atunci când ai și sfatul duhovnicului, poți să descoperi mai bine vocația unui popor creștin cum este poporul român. Dumnezeu v-a ajutat apoi ca din metropolia Moldovei și Bucovinei, prin puterea Preasfintei Treimi, a cărei lucrare ați decifrat-o, în primul rând, în luminosul cotidian al Bisericii, care transmite lumină, lumina credinței și lumina faptelor bune, Zi de zi, către cei care făptuiesc faptele bune, ați întemeiat ziarul lumina și primul număr l-ați închinat Patriarhului României de Vie Memorie, Preafericitul Teoptist, la o zi semnificativă din viața Preafericitului nostru Patriarh de Vie Memorie Teoptist. Ați adus, deci, lumina din Candela Moldovei, așa se numește și revista de acolo, în Candela Sfintei Patriarchii, parcă profetic. Și așa a și fost cu lucrarea Prea Sfintei Treim, radioul Trinitas de la Iași, prin lungimile de undă, a unit încă de pe atunci vocile, rugăciunile și vrerile clerului și credincioșilor și Sfântului Sinod care v-au ales acum cinci ani repărinte duhovnicesc, păstor înțelept și lucrător cu timp și fără timp pentru binele Bisericii și poporului român. Ce s-ar putea spune astăzi la cinci ani de neobosită lucrare sinodală, patriarcală, națională și panortodoxă, iar pentru românii de pretutindeni, oblăduitorul lor de pretutindeni, ca oarecând profetul Daniel. Tot așa ați întins pulpana curată a gândului patriarchicesc către românii de pretutindeni și prin erarhii, preoții, monahii, și toți lucrătorii ați arătat că există o singură turmă și un singur păstor atunci când îl iubim pe Dumnezeu tradițiile noastre și când lucrăm pentru sfințirea timpului. Așa precum ați arătat în această dimineață că Sfântul, unul din sfinții oprotitori, ai prea fericirii voastre cu viosul Daniil. A zidit în stâncă, cu mâna lui, o peșteră care se vede și așa lângă mănăstirea Pudna, lângă Sfântul Voievod, Mormântul și Chilia. Ați arătat că la Patriarhie trebuie ridicată Chilia sus, pe loc înalt, ca să vegheze asupra noastră, asupra tuturor. Și a ridicat capelă și a spus în această dimineață realist și nu metaforic aici la Patriarhie este o chelie mai aproape de cer a Sfântului cuvios Daniel. Așa înțelegem de ce e prea fericirea voastră. Răușiți, meriți să slujiți biruind obstacolele și încercările, pentru că sunteți un teolog autentic, al profunzimilor, Dar exprimați profunzimile într-un limbaj accesibil, nu pe calea rațiunii, ci pe calea inimii. Aceasta ați preluat-o de la cei doi duhovnici care vă străjuesc tot timpul, Părintele Cleopa, Părintele Sofian și al treilea, ca să fie un trinitat spiritual, Părintele Dumitru Stăniloae. Să simte Duhul lor în predicile deodată mistice, dar și misionare ale fericirii voastre și ne mirăm că de duminică, de duminică, reușiți să păstrați ritmul, și prin cuvânt să vă uniți cu noi toți, cu clerul și cu credincioșii în lumina cuvântului. În al doilea rând, răușiți, prin trustul de presă Bazilica, e casa Împăratului Hristos de aici, peștera, să fiți în legătură cu Sfinții Părinți și Sfinții Părinți și toți lucrătorii ca albinele din jurul preafericirii voastre, să fie în legătură cu noi toți și noi în legătură cu Biserica Mamă și cu prefericirea voastră. N-ar fi împlinite acestea fără cultura și deschiderea spre științe a preafericirii voastre, arătând că știința adevărată știința care mântuiește. N-ar fi folositoare acestea dacă n-ar ajunge la cadrele didactice și n-ar ajunge până la micuții Hristos împărtășit copiilor, în toate casele și n-ar fi suficiente dacă an de an nu ați alege o temă misionară care să aducă mesajul creștin aproape de casa ultimului trăitor în speranță, prin necazuri sau prin bucurii în această țară și anul acesta Dumnezeu a binecuvântat să fie un an al vindecărilor de răni, de suflete și de trupuri. Și au fost în țară ca să ajute lucrarea preafericirii voastre a Sfântului Sinoda, a clerului și poporului prin taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor, Sfântului ne Sfântul Nectarie sau Sfântul Luca, Arhiepiscopul Sinferopolului. Sinfer Iată așadar, toate acestea au mai estompat și au mai vindecat răne artificiale în legătură cu peștera pedleiemului, care acum este aproape sfârșită. Catedrala Mântuirii Neamului nu mai este un vis, ci este o peșteră primitoare aproape de cota zero prin neodichna preafericirii voastre, prin atașamentul ierarhilor din Sfântul Sinod care vă înconjoară, prin participarea clerului și credincioșilor prin pomelnicul evlavioșilor creștini și prin tot zelul celorlalți care vă ajută și ne ajută ca în final, în anul, cred, închinat, în 2013, celui ce pentru prima dată deasupra peșterea a ridicat biserica, Sfântul Constantin cu mama sa Elena, să sperăm că vom vedea pe verticală ridicându-se catedrala mântuirii neamului, că ce a spus și închei cu aceasta, Sfântul Daniel Sigastru este inspiratorul conducătorilor pentru popor și este conducătorul nostru spiritual către altar și către inimile poporului, ale căror rugăciuni se dea Dumnezeu să se adune acum, prin Cuvântul meu neputincios, dar puternic, prin iubirea Sfântului Sinod, prin iubirea clerului și poporului, pentru Biserică și întâi nostru, nostru, preafericirea voastră, ca să trăiți într mulți și binecuvântați an spre binele Bisericii și neamului nostru românesc. Să ne trăiți într-un mulți și fericiți an, preafericite Părinte Părintele. a Sfințitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, care în numele Sfântului Sinod și al tuturor clericilor și credincioșilor prezenți aici, a adresat cuvânt de felicitare pentru acest moment, care însă, de sigur, este în primul rând un cuvânt de cinstire a Sfântului cuvios. Daniel Sihastru, de la Voroneț. Este, într-adevăr, o mare înțelepciune când recunoaștem ajutorul și lucrarea lui Dumnezeu în viața persoanelor și popoarilor, pentru că toată darea, cea bună și tot darul, vine de la Dumnezeu, Părintele Luminilor. În se arată lucrător Harului Hristos, la care se adaugă nevoința, râvna și dragostea fiecărui nevoitor. Mulțumim tuturor celor prezenți. Aici ne rugăm Sfântului Cuvios Daniel și Astru să ne ajute în continuare să putem continua lucrările începute și să le sporim Desigur, așa cum s-a spus, cea mai importantă lucrare în această perioadă este zidirea sufletelor prin Harul Preasfintei Trăim și deodată cu aceasta zidirea catedralei Mântuirii Neamului, care este o necesitate liturgică și un simbol al vlavei și demnității poporului român. Noi vă dorim de asemenea în mulți, cu sănătate și bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu. Dorim să oferim acum Corale și tuturor celor prezenți această iconițe cu chipul Sfântului Cuvios de Anil Sihastu de la Voroneț, care a fost trecut în rândul Sfinților ziua de 20 iunie 1992, împreună cu slăvitul, voievod Ștefan cel Mare și cu alți sfinți români. Acum, după cum se știe, urmează un moment festiv scurt în sala Europa Cristiană, de aceea nu lungim aici cuvântul în biserică pentru a trece la următoarea etapă. Vă mulțumim tuturor și vă dorim multă bucurie bucuria comuniunii sfinților și bucuria sărbătorilor care se apropie. Încă o dată mulțumim Nal Preasențitului, arhiepiscop Casian, pentru că a sintetizat darurile Duhului Sfânt, lucrători, în oameni și sigur noi recunoaștem că lucrarea Dumnezeu se face prin oameni. Dumnezeu ajută pe oameni prin mâinile celor care Ascultă glasul lui. Și această emulsire a darurilor se săvârșește spre Slava Prea Sfintei Trim și spre binele biserice noastre, Amin. Stimați, am